Розділ третій «Дивом я б це не назвав, якщо бути цілком коректним», сказав у середу після полудня доктор Гендерсон Стрітеру. Проте, це було за два дні по тому, як Стрітер обговорював проблеми життя і смерті під жовтою парасолою містера Лядвео і за день до щотижневої вечері Стрітерів із подружжям Гудх'ю, котра цього разу мала відбутися у їхній просторі резиденції отру Стрітер іноді подумки називав хаткою, яку збудувало сміття. Розмова відбувалася не в кабінеті доктора Гендерсона, а в маленькому консультаційному приміщенні клінічної лікарні Деррі. Гендерсон намагався відрадити його від МРТ, запевняючи Стрітера, що його медична страховка не покриє зайвих видатків. Результати безсумнівно будуть нерадісними. Стрітер наполіг. А що ж тоді, Родді? Бластоми на вигляд поменшали. І легені в тебе виглядають чистими. Я ніколи не бачив таких результатів. І ті обидва лікарі, котрих я запросив подивитися зображення, теж з таким не стикалися. Більше того, але це суто між нами. Техніка МРТ також нічого подібного не бачив, а він з тих хлопців, котрим я насправді вірю. Він гадає, що це лебонь якийсь збій комп'ютера в самій машині». «А проте сам я почуваюся добре», – сказав Стрітер. «Тому той домагався й цього обстеження». «Це теж якийсь збій?» «Ти блюєш?» «Ну, було пару разів», – визнав стрітер. «Проте, я гадаю, це від хімії. Я хочу припинити цю терапію, до речі». Роді Гендерсон насупився. «Це вельми нерозумно з твого боку». «Нерозумно мені було розпочинати, якщо на те пішло, друже мій. Ти кажеш мені, вибач, Дейви, 90% шансів вказують на те, що ти помреш раніше, ніж привітаєш когось із настанням Дня Святого Валентина» тому ми погноємо час, який тобі залишився, накачуючи тебе отрутою. Гірше ти міг би почуватися, хіба що якби я колов тобі відстій зі звалища Тома Гудх'ю, а можливо й ні. А я, як сущий дурень, погоджуюся. Гендерсон явно образився. Хіміотерапія – це найкраще, що існує з останніх надій для… Не бреши під перебив його стрітер з добродушною посмішкою. Він зробив глибокий вдих що заповнив повітрям весь простір його легень аж до самісінького дна. Відчуття було фантастично чудовим. При агресивному раку хімія робиться не для пацієнта. Це просто додатковий податок на агонію, який сплачує пацієнт, щоби коли він помре, лікарі й родичі могли обійнятися над труною і сказати «Ми робили все, що могли». «Це брутально», – промовив доктор Гендерсон. «Ти сам розумієш, що ремісія може в будь-який момент припинитися, розумієш же, так?» «Розкажи про це бластомам», – відповів стрітер, – «тим, яких там більше немає». Гендерсон подивився на зображення найтемніших стрітерових глибин, котрі все ще блимали з інтервалом 20 секунд на моніторі консультаційного кабінету і зітхнув. Картинки були гарними, навіть стрітеру це було зрозуміло, але їх вигляд, вочевидь, не радував лікаря. Розслабся, Роді. Стрітер заговорив делікатно, тим тоном, яким, мабуть, заспокоював колись Мей або Джастіна, коли губилася або ламалася їхня улюблена іграшка. Лайно трапляється. Чудо також трапляється в ряди годи. Я читав про це в Reader's Digest. У моєму досвіді його ніколи не траплялося в трубі МРТ. Гендерсон узяв авторучку і постукав нею по медичній карті Стрітера, котра значно розпухла за останні три місяці. «Все коли-небудь трапляється вперше», – промовив Стрітер. Вечір четверга в Дері – сутінки літнього надвечір'я. При західне сонце відкидає свої червоні, мрійливі промені на три сплановані відповідно до рельєфу і ідеально підстрижені та зволожені акри того, що Том Гудх'ю має нахабство називати своїм заднім двориком. Стрітер сидить у шезлонгу серед патіо, прислухаючись до брязкоту тарілок, і сміху Дженет із нормою, котрі завантажують посудомийну машину. Дворик? Який це дворик? Це образ раю для фанатів шопінг-каналів. Тут був навіть фонтан із мармуровим хлопчиком. Чомусь цей голозадий херовим, звісно ж пісяючий, дратував стрітера найбільше. Він майже не сумнівався, що це ідея норми. Вона була якось знову повернулася до коледжу, аби отримати диплом з мистецтвознавства – Тож тепер мала голозаді претензії на класицизм. Але все одно бачити цю річ тут, посеред згасаючого сяйва перфектного Мейнського вечора, і знати, що це – результат сміттєвої монополії Тома. Ну і варто було лише згадати про диявола, або лядвео, якщо тобі так більше подобається, подумав Стрітер. Як у Патіо з'явився особисто сміттєвий король – з затиснутими між пальцями лівої руки, шийками запотілих пляшок мікроброварної старої рябенької курочки. Виразно стрункий у своїй простій сорочці і линялих джинсах, з ефектно підсвіченим західним сонцем обличчям. Том Гудх'ю мав вигляд фотомоделі з журнальної реклами пива. Стрітер навіть уявив собі гасло. «Живи гарним життям! Тримайся рябенької курочки!» «Я собі так подумав, що ти, Либонь, захочеш освіжитися, оскільки твоя красуня дружина сказала, що за кермо сяде вона». «Дякую». Стрітер взяв одну із пляшок, підніс до рота і почав пити. Претензійне чи ні, але пиво таки було добрим. Гудхіо всівся, а на двір тепер з блюдом сиру і крекерів вийшов футболіст Джейкоб. Гарний, широкоплечий, яким був колись у ті давні часи і сам Том. Мабуть, чірлідерки навкруг нього так і повзають, подумав Стрітер. Мабуть, стільки їх, що він києм відбивається. Мама сказала, що вам, Лебоню, це смакуватиме, сказав Джейкоб. М -м, дякую, Джейко, ти кудись збираєшся? Ненадовго. Просто покидаю фрісбі з хлопцями на пустовщині. Поки зовсім не стемні, а потім уроки вчити. Залишайтеся на ближньому боці. Відтоді, як все те лайно знову заросло, там тепер багато отруйного плюща. Йо, ми знаємо. Дені був опікся у восьмому класі, та так зле, що аж його мати злякалася, подумала, що в нього рак. Ова!» – не втримався стрітер. «Вертатимеш додому, кермуй обережно синку. Без усяких там трюків. А вже ж». Хлопець однією рукою обійняв батька і поцілував у щоку, абсолютно невимушено. І через це стрітер відчув себе пригніченим. Том не лише сповнений здоров'я і має все ще вродливу дружину та ідіотського пісяючого херовима. Він має також вродливого 18-річного сина, котрий усе ще здатен без усяких комплексів поцілувати на прощання батька, перед тим, як самому поїхати гуляти з друзями. «Він хороший хлопець», – промовив Гудх'ю ніжно дивлячись у слід Джейкобу, котрий піднявся сходами і зник у будинку. «Наполегливо вчиться». «Оцінки добрі, не схожі на його старого. На моє щастя в мене був ти». «На обопільне нам з тобою щастя», – усміхнувся Стрітер, кладучи шматочок сиру брі на крекер Трисквіт, і відправив їжу собі до рота. «Мені так приємно бачити, друже, що ти їси», – сказав Гудх'ю. «Ми з нормою вже були, почали непокоїтися, чи з тобою все гаразд?» «Як найкраще», – запевнив його Стрітер, і ще випив смачного і безсумнівно дорогого пива хоча от трохи почав лисіти спереду. Джен каже, що я їй через це здаюся стрункішим. «Це та річ, щодо якої дамам не варто турбуватися», – зауважив Гудх'ю, і провів долоною по власній чуприні, так само густій і пишній, як і в його 18 років. До того ж, ще ані сліду сивини. Дженет Стрітер могла здатися сорокарічною гарного дня, але в червоному світлі вечірнього сонця Сам сміттєвий король виглядав на тридцять п'ять. Він не палив, не пив надмірно, він тренувався в оздоровчому клубі, що обслуговувався в банку Стрітера, але відвідувати який не міг дозволити собі Стрітер. Його середня дитина, Карл, подорожував зараз Європою з Джастіном Стрітером. Обидва поїхали коштом Карла, що, звісно, насправді означало коштом сміттєвого короля. «О, чоловічі, котрий має все! Ім'я твоє Гудх'ю!» Подумав Стрітер і посміхнувся до свого старого друга. Старий друг посміхнувся йому навзаєм і торкнувся горлом своєї пляшки, горла пляшки Стрітера. «Життя чудове, як ти вважаєш?» «Вельми чудове», – погодився Стрітер. «Довгих нам днів і приємних ночей!» Гудх'ю звів у гору брови. «Де це ти підчепив таку фразу?» «Щойно придумав, гадаю», – відповів Стрітер. «А хіба вона неправдива?» «Якщо так, то своїми приємними ночами я великою мірою завдячую тобі», – промовив Гудх'ю. «Мені оце зринуло на думці, добрий мій друже, що я завдячую тобі всім моїм життям». Він підняв пляшку вгору, немов салютуючи своєму безглуздому подвір'ю, принаймні найапетитнішою його складовою. «Аж ніяк, ти чоловік, що створив себе сам!» Гудх'ю понизив голос, далі заговоривши конфіденційним тоном. «Хочеш правди?» Та жінка сотворила цього чоловіка. Біблія каже, хто добру жінку зможе знайти? Бо ж ціна її більша за перли. Ну, десь там так. А це ж ти нас познайомив. Не знаю, чи сам ти про це пам'ятаєш. Стрітер відчув миттєве і майже невідпорне бажання розбити свою пляшку, об цегляну патіо, і втопити її і класти. Все ще піняве горло майже очі своєму доброму старому другу. Натомість він посміхнувся. Сюрбнув ще трішки пива, а тоді підвівся. «Гадаю, мені треба зробити невеличкий візит до відповідного закладу». «Пиво не купуєш, пиво орендуєш, лише на якийсь час», – мовив Гудх'ю і вибухнув реготом. Так, ніби він сам особисто оце тільки щойно на цьому місці вигадав цю фразу. «Правдиві слова, бо так воно і є», – кивнув Стрітер, «а тепер вибач мені». «Ти дійсно маєш кращий вигляд». Гукнув Гудх'ю вслід Стрітеру, котрий уже піднімався східцями. Дякую, кинув Стрітер, старий друже. Він зачинив двері вбиральні, натиснув кнопку на замку, вімкнув світло і вперше за все життя навстіж відкрив дверця та шафки з медикаментами в чужому домі. Перше, на чому зупинився його погляд, вельме зігріло йому душу. Тюбик шампуні тільки для чоловіків. А ще там стояло кілька слоїків з аптечними сигнатурами. Стрітер подумав. Люди, що залишають свої ліки у ванній кімнаті, котрою можуть користуватися гості, просто самі напрошуються на неприємності. Ні, нічого такого аж надто і сенсаційного тут не було. Норма приймала ліки від астми, том від тиску, атенол і був там ще якийсь крем для шкіри. Слоїк з атенолом стояв на півпорожній. Стрітер дістав одну пігулку, засунув її собі до кишені пістончика джинсів і змив в унітаз воду. Ванну кімнату він залишав з відчуттям людини, котра щойно нишком прокралася через кордон до чужої країни. Наступний вечір був хмарним, але Джордж Лядвео так само сидів під своєю жовтою парасолею і знову дивився за лаштунками по портативному телевізору. Там щось ішлося про увітніх Х'юстон, котра позбавилася підозріло великої ваги одразу ж, як підписала на прочут вигідний новий контракт з рекординговою компанією. Лядвео позбавився цієї плітки легким порухом своїх опецьковатих пальців і усміхнений звернувся до Стрітера. «Ну то як почуваєтеся, Дейве?» «Краще». «Так, так, блювали. Сьогодні ні. Їли, як кінь». «Можу закластися, що ви також пройшли якесь медичне обстеження». «Звідки ви взнали?» «Меншого я й не очікував від успішного банківського спеціаліста. Ви мені щось принесли?» Якусь мить Стрітер зважував чи не піти йому звідси геть. Цілком серйозно. А тоді поліз до кишені легкого піджака, котрий він був сьогодні одягнений. Цей вечір, як для серпня, був прохолодним, а він усе ще почувався слабким. І дістав крихітний квадратик Клінекса. Завагався, але потім простягнув його понад столиком Лядвео, котрий той папірець тут же розгорнув. «А, Атенол!» – промовив Лядвео. Він укинув пігулку собі до рота і проковтнув. У Стрітера щелепа відпала, а потім рот його повільно закрився. «Перестаньте демонструвати збентеження», – сказав Лядвіо. «Була б у вас така стресова робота, яку я маю. У вас теж були б проблеми з кров'яним тиском. А яка кислотна відрижка, ой! Вам про таку навіть чути не варто». «А що буде далі?» – запитав Стрітер. Він почувався змерзлим навіть у піджаку. «Далі?» – Лядвео зробив здивований вигляд. «Далі ви почнете насолоджуватися п'ятнадцятьма руками доброго здоров'я. Можливо, двадцятьма. А то й двадцять одним, хто зна». «І щастям?» Лядвео подарував йому лукаву посмішку. Вона могла би здатися грайливою, аби не той холод, який Стрітер бачив поза нею. А ще його вік. В цієї миті він не сумнівався, що Джордж Лядве у цьому бізнесі працює вже довгий придовгий час. А які там він має справжні чи вигадані відрижки?» Щастя залежить цілком від вас, Дейве. І від вашої родини, звичайно, від Джанет, Мей і Джастіна. Хіба він називав, Лядвео, їхні імена? Стрітер такого не пригадував. І Либонь від дітей найбільше. Є стара приповістка, що діти – запорука нашого майбуття. Проте, фактично, це діти беруть своїх батьків у заручники, я так вважаю. Хтось із них може потрапити у фатальний інцидент або смертельно покалічитися на віддаленій – пустій дорозі, стати жертвою виснажливої хвороби. Ви хочете сказати, що «ні-ні-ні-ні-ні, це зовсім не якась там через сраку зроблена казочка, мораліте мораліта. Я бізнесмен, а не персонаж з історії про диявола і Деніела Вебстера. Я просто хочу сказати, що ваше щастя у ваших руках і в руках ваших найближчих, найрідніших людей». І якщо ви гадаєте, ніби я збираюся вигулькнути наприкінці вашого двадцятирічного, чи скільки там він триватиме шляху, аби списати вашу душу собі до запліснявілого грозбуха, краще поміркуйте краще. Людські душі знецінилися, стали безбарвними. Він говорив, а Стрітер думав, що Либонь так робив і той лис. Коли, настрибавшись до Несхочу, вже переконався, що виноград такий до стоту і істинно йому недосяжний. Проте Стрітер не мав наміру промовляти такі речі. Тепер, коли угода вже набула чинності, він найбільше бажав якомога швидше забратися звідси. Але все ще гаявся, не наважуючись ставити запитання, які вертілися йому в голові, хоча й розумів, що мусить. Бо тут не йшлося про обмін дарунками. Стрітер все життя укладав угоди в себе в банку, тож міг розпізнати в ввіч або унюхати його. Легкий неприємний сморід на кшталт горілого авіаційного пального. Простіше кажучи, ти мусиш зробити комусь зле, щоби щось зле відвернулося від самого тебе. Але ж крадіжка єдиної пігулки проти гіпертонії – це не таке вже й велике злодійство, хіба не так? Тим часом Лядвео вже смикав, намагаючись її скласти, свою велику парасолю. І коли вона врешті згорнулася, Стрітеру відкрився дивовижний і прикрий факт. Парасоля була зовсім не жовтою. Вона була такою ж сірою, як це небо над головою. Літо вже майже скінчилося. «Більшість моїх клієнтів залишаються цілком задоволеними, абсолютно щасливими. Чи не це ви бажали почути?» «Це і не зовсім це». «Я відчуваю, що вам муляє якесь більш посутнє питання», – сказав Лядвео. «Якщо ви бажаєте отримати на нього відповідь, облиште, колупати, піч і просто запитайте». «Збирається на дощ, отже мені би хотілося потрапити під дах, перш ніж він розпочнеться. Останнє, що мені потрібно в моєму древньому віці, це бронхіт». «А де ваша машина?» «О, так це те запитання, що вам муляє». Лядво відкрито з нього глузував. Щоки в запалі, де й ділася їхня одутлість. А зизуваті, підкочені вгору очі, потемнішали до якоїсь неприємної, так, насправді так, злоякісної чорноти». Він скидався на найнеприємнішого в цілому світі клоуна, з напівзмитим гримом. «Ваші зуби», – промовив дурнуватий стрітер, – «вони і класті». «Ваше питання, містере стрітер!» «Тепер рак буде в Тома Гудх'ю?» Лядвео на мить застиг, здивовано роззявивши рота, а тоді почав гіготіти. Сміх його озвучав хрипливо, був сухим, неприємним, як у здихаючої каліопи. «Ні, Дейве», – промовив він, – «втома Гудх'ю раку не буде, у нього ні а що тоді, що? Зневага, з якою лядве окинув оком Стрітера, змусила того відчути слабкість до глибини своїх кісток. Так, ніби їх на дірки поточило якоюсь безболісною, але надзвичайно ядучою кислотою. А чому вас це так непокоїть? Ви ж його ненавидите, самі про це казали. Але спостерігайте, чекайте, насолоджуйтеся і візьміть оце. Він вручив Стрітеру бізнес-карту, на ній було надруковано позаконфесійний дитячий фонд і адреса якогось банку на Кайманових островах. «Податковий рай», – пояснив Лядвео, – «відсилатимете мої 15% туди. Якщо не доплачуватимете, я дізнаюся, і горе тобі тоді пестунчику. А що, як дізнається моя дружина та почне ставити запитання? Твоя жінка має персональний рахунок, окрім того, вона ніколи ні день не нишпорить. Вона тобі довіряє, я правий». Ну, Стрітер без здивування помітив, як падаючи на руки Лядвео з шипінням випаровуються дощові краплі. Так. Звичайно ж, я правий. Нашу справу закінчено. Забирайся звідси, катай до своєї дружини. Я певен, вона тебе зустріне з розчепіреними обіймами. Завали її до ліжка. Встромив в неї свій смертний пеніс і уявляй собі, що це дружина твого кращого друга. Ти на неї не заслуговуєш, але нехай тобі щастить. «А якщо я захочу відіграти назад?» – прошепотів Стрітер. ледве оподарував йому крижану посмішку, продемонструвавши гостроверху верху гряду канібальських зубів. «Ти не зможеш!» – сказав він. Це було в серпні 2001 року. Менш ніж за місяць до падіння вежблизнюків.